Det minuter över nio och vi fortsätter omgås umgås med radion och med Agneta vik istället. Och med våra lyssnare inte minst. Tackar för idag Absolut. Camilla. Tack så mycket. Hejdå. då. Därför svann hon. Eh, vi kör igång. Ring Pet kör vi som sagt igång. Det är riktigt brinner i Ring PETs av alla mejl om bonusarna, särskilt de i AMF pension Tror ni på elrepresentanterna representanterna som säger att de känner sig lurade? Är det för hårda tag mot Vanja Lundby-Vedin just nu eller kommer hon rent av för lätt undan? I Ring p folkets röst. Ring 099 510 och gör den hörd. Hallå där och allra först går vi till Oskar Ström och säger god morgon och välkommen till Mauri Eira- God Välkommen. Du vill prata ja. bonusar. Ja, det vill jag göra. För då de får inte jag någonting del av själv. Så då måste jag åtminstone delta i debatten om att eh, det ska gå rättvis till på andra si Andra ställen också. Ja, vad tänker du om hela den här historien? Ja, det är ju lite sorgligt när man ser att man har styrelse så som nu till exempel LO som förvaltar våra pengar. Inte mina kanske just nu, men i alla fall... Eh, att man sitter i styrelser och man godkänner såna otroliga belopp under så många år. Och man, det verkar som att de inte själva är själva ens medvetna vad de håller på med. Man blir rädd. Man blir rädd? Man blir rädd. Man tänker att är alla ansvarspositioner besatta med likadana män eller människor som tar, har samma inställning till, till ansvaret. Men om vi tar Vanja Lundbövedin så säger hon ju upprört nu att hon känner sig själv helt lurad. Vad tänker du om det? Tror du inte på henne? Det är väldigt svårt att tro på henne för hon har ju skrivit under, under flera år den här, alltså godkänt avtalet med mera. Och hon har ju läst igenom och jag, jag försökte förlåta henne första gången jag hörde och tänkte så här att ja, hon har nog inte förstått hela vad som, har stått, bara som stod på papperna med mera. Men, då måste ju hon ta hjälp så som vi alla andra. Och att förstå alltså. Ja, att för, för, förstå det hela för jag menar om, om jag ska ut på vägarna och köra bil och det står 90 på vägen om jag inte själv förstår där vad står det där då får jag fråga min sambo bredvid vad står det där? jag kan inte jag kan inte dundra på för fort en gången utan jag måste liksom förstå situationen att det är en reglerad situation och det, det har ju hon hon har ju ansvaret om våra pengar. Mm. Men du, det är väldigt fokus på Vania lundby -Vedin. just nu. Det satt ju fler i styrelsen och det fanns, finns ju också då mottagarna av den här bonusen. Vad tänker de om en sån som Christer Helmhagen som är den som kvitterar ut de här pengarna? Ja, han är givetvis ännu girigare. Han verkar inte alls bry sig om vad jag förstår och om vad som händer med våra pengar utan han vill ha så mycket som möjligt av den kakan som finns och Givetvis borde han kanske också diskutera att alltså det borde kanske vara en mer allmän öppen debatt om det här och mer tydliga siffror med mera på papper än den gången man godkänner någonting och den gången man bestämmer att något avtal ska vara. Övrigt så tycker jag att det är bättre att få fasta löner och sen inte massa avtal utöver det. Mm. Men det här med, det är inte precis första gången vi har den här debatten, eller som det här händer. Vad är det som gör att det här kan upprepa sig på detta vis? Jag är övertygad om en sak, att de kanske då har för många uppdrag och man hinner liksom inte mer än, ja ja, skriver man under bara och så sedan... Skriver man under det ena efter det andra och sen litar man på varandra och sen hade det varit högkonjunktur, då har inte det spelat så stor roll utan folk har fullt upp med sina jobb och det är inget som kommer till media heller och ingenting. Och när det är först när media upptar, det är först då det händer någonting och det är ytterligare en sak som skrämmer mig som medborgare att, att snabbt har vi hela ansvaret på median. Mm. Vi borde, borde vi inom media ha en mer kontinuerlig granskning av de här frågorna? Jag, jag tror nästan det att det vore en följer att man att man att man kunde liksom återkommande, göra besök och titta och, Men då måste ni få mer folk för, för att Hinnar mig alltid dö. det. Där det tänker jag inte säga emot, Mauri. <laughs> ehm, <laughs> va, va, Okej, okay, vad tycker du ska hända nu då? Med, dels med de här LO-representanterna, för de är ju flera stycken. Det är inte bara Vanja lundby bedin utan även Erland Olavsson till exempel. Vad ska hända med dem? Vad ska hända med AMF-styrelse? Och vad ska hända med Christer Elmerhagens jättelika pension? Han ska givetvis betala dem tillbaka. Det vore ju skamligt, allt annat är skamligt tycker jag om han inte betalar tillbaka dem. Och jag, tycker, jag kan inte se att Vanja Lundberg och styrelsen kan sitta kvar. Jag, jag, De borde jag har... lämna om efter pension. Borde, kan Vanja Lund, Berin sitta kvar som LOs ordförande? I så fall måste hon begränsa sina uppdrag och bara sitta som LO-ordförande. Men jag undrar om LO-medlemmarna verkligen idag vill... Jag, jag, känner, jag har svårt att se henne som LO-ordförande just nu i, i fortsättningen. Jag, jag har väldigt svårt för att göra det. Okej. Okay. Tackar dig det, Mauri Eira, för det första inlägget i Dagens Ring p i detta ämne. Tack för att du ringde. Tack ska du ha. Hej. Hej. Som jag sa i inledningen här så har det kommit massvis med eh, mejl, e-post till oss i, i den här frågan. Jag ska läsa några. Ett från Sören Hemmingsson. Kan ingen polisanmäla AMFs styrelse för stöld av pensionspengar och sparka ledningen fort som tusan? De tror att det är deras egna pengar de leker med. Skandal, skriver Sören Hemmingsson. Göran Israelsson skriver så här på ringp 1 som alla kan maila till. Göran skriver på AMF-pensionen. Varför är det bara Erland Olavsson och Vanja lundby -Vedin som anklagas för dålig moral? Den här ordföranden, han behöver alltså inte ta något ansvar alls, frågar Göran Israelsson. Och, nu ska vi bläddra lite här bland papperna. Urban som beskriver sig som arbetande trebarnsfar och trivs att jobba och ogillar uppenbar dumhet. Han skriver så här Vanja lundby Vedin och hennes styrelsekollegor säger sig inte känna igen förmåner som de uppenbarligen beviljat vdn. Då undrar ju man om de har varit närvarande eller inte lyssnat och läst. Den fråga som jag ställer mig och saknar från journalister är om styrelsen får ersättning för sitt arbete. Har de tagit emot ersättningar utan att sedan stå för besluten är väl samma sak som att ta med pengar för ett jobb man inte utför inte så snyggt det heller. Och ett sista innan vi går vidare till en alldeles livslevande inringare. Hej nu åkerblad skriver så här, vad finns det mer för ord att välja mellan? Grundlurad, visste inte, ingen aning, fattade inte, förstod inte, inte uppfattat, obegripligt, känner inte igen mig. Vad är det? Och hon förstår upprördheten då. Eh, vid avgång kommer Vanja säkert att ha råd med saltet till gröten. Det tror Heino Åkerblad. Nu går vi vidare i programmet och säger god morgon och välkommen till Dan Levitan. Ja tack, hej. hej. God morgon. du ringer från Stockholm och du vill prata om kommunernas ekonomi. Ja, definitivt. Få höra. Jo, det, det är skandal i det här tiden av, av uh, svårigheter när folk får sparken och andra går gå miste om till och med uh, arbetslöshet. Att just kommunerna och landsting ska känna sig tvungna att spara pengar. Det, det är det är skandal alltså. Regeringen måste komma direkt med klar besked. Att, att kommunerna och landsting ska få statligt stöd för att undvika att, att, att, att dra in. Just nu är det tvärtom. För, för själva livskvalitet för kommuninvånare och folk som arbetar för kommun. Man måste satsa. Men då måste jag fråga dig då, Måste inte alla spara på alla nivåer i dessa tuffa tider? Nej, tvärtom. Okej, okay, hur då? Ja, jag till exempel också. Och det är klart att om en skoaffär kan inte sälja sina skor, okej, okay. man måste spara. Man måste slå igen, om ja. Om en bokhandel kan inte sälja böcker likadant, man måste spara. Men det betyder inte att inte folk vill läsa. Tack och lov, det finns bibliotek. Ja. Och bibliotek kommer att få fantastiskt många kunder om de satsar nu. Men hur menar du att detta kan jämföras med kommunerna och deras ekonomi och eventuella neddragningar som nu kommer i krisens Ja, biblioteket är kommunalt. Ja, det är det ju absolut. Jag trodde det var en liten bild också för hur kommunerna ska agera. Du menar alltså att regeringen måste tillföra kommunerna pengar? Nej, absolut klart. Annars är det skandal. Men då kanske vi får betala högre skatt allihopa? Ja, det kan ju hända. Kan du tänka ja, dig det? Jag är inte rädd för det. Du är inte rädd för det? Nej. Nej. Men du kan inte finnas viss kommunal verksamhet som måste ta bort när det är så hårda tider. Att kommunen kan kan på jag, ska, ja, jag frågar dig. <laughs> ja, det är väldigt marginalt i så fall. Mm. Tänk på, på uh, ungdomsverksamhet. Hur I längden de kommer att kosta så mycket pengar om, om ungdomen... Uh, det, det är utgivna i sysslöjlighetssätt, kanske drogmissbruk, brottsligheter, vad det kommer att kosta. Det blir duvare i längden. Samhällsekonomiskt och mänskligt skulle det vara katastrof att inte kommunerna in och landsting ska satsa nu. Satsa hårt. Satsa hårt, okej. Det är arbete, det är bättre livskvalitet och nationalekonomin. Ska man till och med låna upp pengar utomlands för att kunna bevara den kommunala verksamheten? Om det är absolut nödvändigt. Jag tror inte det skulle behövas. Jag tycker att staten ska komma in och satsa hårt. Mm. Till, och med till exempel, om jag, kommer inte över det här. jag tycker att staten ska satsa hårt och ge pengar till Volvo och Saab så att kommuner och landsting i Västsverige ska ha kontroll över... En uh, av Sveriges bästa industrier och möjligheter att, att arbeta i framtiden. Okej, okay. innan vi säger hejdå till dig Dan så ska vi eh, tala om att det pågår en debatt på vårt eh, webbforum vårt nätforum på sr.se snedsträcker i detta ämne bland annat eh, om kommunernas ekonomi. Jättebra. Tackar dig Dan Leviton från Stockholm för att du ringde. Tack dig. Tack för hejdå. dig. Hej då, hej eh, Vi tar några fler mejl om det här med bonusarna. Eh, Mona Stenberg skriver ifrån Skellefteå Stig Malm sa det som alla undrar Vem har lurat Vanja Lundby ved Dessutom har av ...i styrelsen som motsvarar en underbetald kommunalarbetares arbete på heltid i fyra månader. Så skriver alltså Mona Stenberg och Lennart Arner uppskriver... ...är det konstigt att folk lämnar facket med dessa giriga ledare som sitter där och halvsover i, i sina styrelser. De sitter endast för sin egen vinningsskull. Nu när LO-ordföranden får gå... Alltså han är lite, gissar lite där. Nu när LO-ordföranden får gå, vad har hon själv i fallskärm stoppa mygligt skriver Lennart Arnrop som alltså tror att det bara kan gå på ett håll för Vanja lundby -Vedin. Vi ska lyssna till eh, det som kan hända om man ringer 099 510 10 utanför sändningstiden mellan 29 och 10 varje dag. Eh, man kan ringa till oss dygnet runt och man kan lämna ett bandat inlägg om man hellre vill det och det har Eivor Sydberg gjort. Ja, när man läser lite historia som jag skulle uppmana att alla människor gjorde det som hände på 1900-talets början. På 1920- 30-talet började man i USA att producera varor av alla dess lag från kosmetika till elektronik och manade och lockade folket att köpa köpa. Men alla hade inte råd så bankerna började låna pengar. I och med det så skuldsatte eh, sig miljoner människor. Bankirerna och aktieägarna skodde sig och levde i högenslig välmåga. Arbetslösheten blev enorm. Men kraschen kom. Jag ber er i Sverige. Tänk, vi är i Sverige i samma situation nu. På 70-talet började våra banker att låna pengar utan säkerhet med samma tanke som USA på den 20-30-talet. Till, till och med till unga människor lånade man pengar till låg ränta med uppmaningen till våra människor att konsumera mera då börjar Sverige att rulla och nu har vi samma problem arbetslösheten ökar och problemen är det samma som i 1920-30-talet i USA. Tänk efter jag skulle vilja uppmana nu till folket köp ingenting annat än det ni absolut behöver för varje dag så att de här bankierna och de här bonusmänniskorna och alla de här i riksdag och regering börjar tänka efter, gör de också arbetslösa och får problem då först kan vi ändra på vårt liv i vårt land och det var Eivå Sydberg i Härjedalen Vi tar oss till Umeå och säger god morgon och välkommen till Sonja Johansson Hallå Sonja God morgon, god morgon. God morgon. vad vill du prata om? Jo, det var en kvinna som tog upp den här nedskrättningen ute på Gatorstorg. Ja. Och hon säger hon kan se hur de tar upp en chokladkaka ur fickan och tar av papperet och seter dem upp chokladkakan. Och papperet bara dinglar ner. Mm. Och det är faktiskt, för nu när den går bort, det ser nog förskräckligt grisigt ut runt alla de här kurorna. Mm. Och jag har börjat med, för här... De här två busskruvorna utanför mig börjar jag märka att det står tomflaskor, sprittflaskor, vinflaskor på söndag och måndag morgon. Jag tar plats på salmermen när jag går ut och promenerar. Jag tar arolatorn så jag tar den. Och så plockar jag upp de här. Och sträckan från mig och till eh, macken här borta, där köper de. Där i snön, nu när det smälter lite, där stod det fem flaskor nedtryckta i snön. Mm. Och då, då göms och i snö kommer upp i tö. Ja, det brukar ju vara så. Ja, ja så jag börjar göra så hålla rent här och papper och sånt. Och det är en bra motion för mig som äldre. Ja, så där Och lite pant får du kanske också på en del av ja, flaskorna. Det, det, det gör jag inte. för Jag tänker inte åt det hållet. <laughs> Nej, okay. Men sen gör jag så också att, att jag tar reda på och, och håller utkik vilka människor det här är som gör så här. Ja. Och det är inte barn vi ska skylla på som gör det här. Utan det är fullt vuxna, medvetna människor. Och vi betalar ju skatt för att ha sånt här. Och de tycker nog att de kan hämta det. Vi måste personligen ta ansvar för den här nedskräpningen. Och någonting som man gör också: det är när vi cyklar ligger om kull. Slagna. Mm. Då går jag och reser upp dem så det inte ser. Vi kanske kunde få det här att pensionärerna kunde otta sig det här alltså smitta av på yngre människor hur det ska se ut. Sonja, du låter som en exemplarisk samhällsmedborgare. Ja, det, ja men det är vi alla skyldiga till att hålla vårt område rent och snyggt. Men är det rätt att du ska gå och plocka upp skräpet efter ja, andra? Ja, jag mår bra. av Det är fin gymnastik. Okej, okay, ja det är en eh, underbar attityd och eh jag kan ju bara uppmuntra dig att fortsätta men, men är det väl konstigt att folk bara släpper grejer omkring sig ja du ska se vid busskulorna på det här, det är otroligt men däremot såg jag en så fin sak på, på en affär här jag satt och väntade på färdtjänst och då kommer ut en mamma med sin lilla pojka han hade fått någon godis han stannar precis framför mig och börjar väckla upp den där och så tittar han så omkring och sa mamma varför kan jag lägga det här då pekade jag att det finns en soppelle där. Så han gick och la den. Då sa jag det till honom. Vilken duktig mamma du har som har lärt dig det. Då kom mamman fram och sa... Det är nästan så jag får tårar i nu. För det är sällan man får höra att man är en duktig mamma. Mm, en helt annan så bild. Sådana här ja. saker kan man få uppleva när man tilltalar varandra. Och möter varandra ute i samhället. Mm. Det var en annan bild där än vad vi fick igår. Av någon ung kille som släppte pappret bara. Men oavsett mm. hur folk gör så samlas det ju tydligen lite skräp här och där. Men du tycker alltså att du och andra pensionärer ska... Kan Vi kan ta. börja. Någon måste börja. Sådär. Du har så... börjat denna folkrörelse, Sonja. Förlåt? Du har börjat denna folkrörelse, låter det som. Ja, ja. <laughs> och, och, du... och nu smälter snö och det kommer fram varje dag. Ja. Ta en plats på sig igår. Det är inte hela världen. Och få lite motion på köpet. Ja, och precis. Och solsken. Tackar för denna solskenshistoria, Sonja <laughs> ja. Johansson. Ifrån Umeå. Tack för att du ringde ringd det är samma. Hej. Hej. Vi går till Mölndal och Erik Johansson. Hallå där. Ja, hallo. Du vill prata bonusar, tror jag. Eh, ja, det vill jag göra. Det ja, förhör Jag vill säga att det var ett väldigt trevligt inlägg tidigare, tycker jag. Ja, visst var det fin. Det är väldigt upplyftande i ja. dessa tråkiga tider, kan man väl säga. Ja. Eh, ja, just det, bonusarna. Eh, Alltså Min poäng är väl lite att... Eh, Egentligen så tycker jag det är lite för mycket snack om de här bonusarna för att det, det är ju i och för sig upprörande tycker jag också det här med att ja, de får så mycket pengar utan att kanske göra så mycket och, och det här med Vanja lundby är också väldigt så. Hon är ju trots allt LO. Hon ska ju representera LO då. Ja. ja. Men... Men det som, som jag tycker är egentligen, de här pengarna, det är ju inga stora pengar egentligen om man jämför med, med de pengarna som man delar ut i, i aktieutdelningar och sådär. Det, det är ju mycket större belopp. Är det värre? Ja, jag tycker det för att om man tittar, Volvo ligger ju väldigt nära mig som exempel här i Göteborgstrakten. Ja. Uh -huh. De senaste åren har ju Volvo gått med jättestor vinst. Och de har delat ut sådär 40 miljarder i utdelningar och i aktievägarna då. Mm. Och, och jag tror att i år delar de ut 5 miljarder. Mm. Samtidigt som de sparkar flera tusen. År. Mm. Och det tycker jag på något sätt är mer upprörande än att någon chef får någon bonus. Och där. Jag tycker det är lite, lite konstigt att man inte kan kan se det. Liksom, eller att det inte kommer upp i debatten. Lite fel fokus där tycker du? Ja, faktiskt. För det är, På något sätt känns det som att många människor verkar tro att bara vi får bort de här bonuserna så, så blir det rättvist och bra sen. Men, men jag vet inte, jag tycker man får tänka ett steg längre. Där, nästan att Det är ju faktiskt de som får sparka nu som har jobbat ihop pengarna i företaget. Det är ju de som har stått varje dag till jobbet liksom. Mm. Men eh, du som då ändå har uppmärksammat detta med eh, de stora aktieutdelningarna. Vad tycker du att man skulle göra då i tuffare tid Ska man hålla inne helt aktieutdelningarna eller ska man minska det kraftigt eller vad ska man göra? Så det är ju kanske inte upp till mig att sitta här och bestämma vad som Nej men du göra. får bestämma lite. Du kan låtsas att du får bestämma i en minut eller så. <laughs> jo det är klart. Eh, alltså... Det finns ju många vägar att gå men man kan ju tycka att, att om vi nu ska, ska tänka oss att vi, vi fortsätter med, med att ha de här ja, de här stora företagen är aktiebolag som, som är ägda på det sättet som det nu är nu då. då kan man ju tänka sig att, att när, det, när folk får sparken och sådär eller när företaget går dåligt att man kanske investerar de pengarna i verksamheten istället eller att man till att utbilda personalen kanske eller helt enkelt se till att folk kan ha kvar jobben liksom och så sen när det vänder liksom att, att på något sätt det känns som att de anställda de ska alltid anpassa sig och de har jobbat övertid när det har gått bra och sådär men men sen när det går dåligt då är det då kan det liksom inte vara åt andra hållet så att de, man men kan offra sig lite för dem istället. Men jag säger som till mannen som ringde in om kommunerna och tyckte att det var fel att skära ner där. Måste inte alla... Är det inte så i hårda tider att alla drabbas? Eller ska drabbas eller hur man nu uttrycker saken. det tycker jag absolut inte stämmer. Alltså. Så är det jag inte? Har ju, jag, alltså jag har ju svårt att se hur... hur... Någon, någon person då som, som har fått del av de här fem miljarderna de har delat ut i aktieutdelningar idag har drabbats av krisen. Det är svårt att säga. Men måste man inte belöna aktie innehåll, aktieägarna så att de fortsätter att, att, att hålla fast vid de bolag som de har aktier i? Alltså, Men vill aktier om man inte får någon utdelning? Ja, nej, det, det är ju en svår fråga. där. Det blir, det blir någon sorts ska man säga, moralisk diskussion sådär om, om det då. Mm, mm. Och det, det har inte jag något bra svar på varför man ska ha skaffa aktier om man inte bara vill tjäna pengar, för det tror jag tror det är därför folk skaffar aktier. Jag gissar att det är motivet i de allra flesta fäljerna. Ja så, ja, så det har jag absolut inget bra svar på faktiskt. Men i alla fall Erik, innan vi slutar, lite mer fokus på aktieutdelningarna kanske nu i, i, allt, um, i all debatt kring enskilda vd-as löner och pensioner och bonusar. Ja, jag, jag vill bara flika in det. att Jag tror alltså, jag tror att det är många som är medvetna om hur stora aktieutdelningarna är för att förra året så tror jag att aktieutdelningen det sammanlagda på hela året låg runt 250 miljarder eller något sånt där och det är ju Mer än vad vi betalar för hela sjukvården i Sverige. Mycket ja. pengar. Per år. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Bör bevakas bättre. Vi tar till ja. oss det här på Sveriges Radio. Ja, ja. tack för att du ringde Erik. Tack själv. Tack, hej. hej. Vi ska lyssna till Erik. Um, Erik hade liksom alla andra ringt 099 510 10. Och som ni vet, jag säger det igen. Man kan också ringa när som helst dygnet runt, veckans alla dagar. Och prata in sitt inlägg om man hellre vill det. Om höga löner och bonusar har inte i min vildaste fantasi kunnat tro att människor är så giriga som det kommer fram i medierna. Att det inte räcker med en hög fantasilön på flera miljoner kronor per år, ja, ibland i månaden till och med, och ändå inte vara nöjda, det är som retar mig mest. Det är att de tror att vi andra inte förstår när de försöker förklara sina smutsiga affärer. Här har vi i alla fall fått förklaringen till att penning, pensionspotten minskar. De höga herrarna och damerna skyller på att det får inte in. De får alltså in för lite pengar och ger ut för mycket. Istället är det ju de som delar på potten. Jag ser det som ett brott och det borde bestraffas. Betala tillbaka den ni stulet till de som betalat in. Min mor sa på 50-talet, mycket vill ha mer och FN vill ha fler. Jag heter Henny Melin Olsson och ringer från Ones i Borlänge. Och pratade bonus har hon med, liksom några stycken mejl till här i vår mejlkorg till ringpetsnablaesa.se Berit Gessar, kanske du uttalas, förlåt Berit om det var lite fel där, skriver i alla fall så här, angående höga löner och bonusar. Det är så lätt att ändra avtal för vanliga människor, men när det gäller dessa giriga varelser så går det inte. Fy skäms, de gör också dåliga jobb. Jag tänker på de som arbetar med människor, även om de gör det allra bästa jobbet som finns så får de inga bonus bonusar. Men så fort det är jobb, ja då finns det bonusar. Och Claes Tulin skriver så här. När finanskrisen slog till fick pensionsbolagen inte råd att betala ut de pensioner de lovat. AMF-pension sänker då utbetalningarna till småspararna. Samtidigt ser AMFs toppchefer till att reda sina egna pengar i tid. Det är väl ett insiderbrott om något. Lobasen Vania Lumbuvedin Lumbu säger i en p intervju att hon vill skydda småspararnas pengar och att hon inte kände till att före vd flyttat stora belopp innan sänkningen av utbetalningarna till pensionsspararna. Hon hade heller ingen aning om hur styrelsen kunde bevilja 60 miljoner till avgående vd Kristel Elmerhagen. Frågan är om styrelsen är förd bakom ljuset eller om det är småspararna. Och Åke Gustafsson skriver så här, från företagens styrelser hör man ofta argumentet Vi får inga kvalificerade sökanden om vi inte erbjuder dessa lönenivåer och bonusar. Jag påstår att de som rekryteras inte är kvalificerade trots de höga ersättningarna. Vi går vidare i programmet, säger god morgon och välkommen till René Besseling i Lund. God morgon. God morgon, vad vill du prata om? Jag vill prata om genkriget i Nörebro i Köpenhamn. Ja, där skjuts det helt vilt nu för tiden. Ja, det gör det och det är mycket sant måste man säga. Alltså det här, eh, det handlar alltså om den lokala hashförställning. Och man glömmer ofta att den styrs av efterfrågan på eh, hash och andra illegala droger. Så att förslaget på att legalisera hash eh, är alltså att, att ge efter för missbruk. Men det är också ett fel sätt att ta, hand, ta upp eh, frågan Därför det handlar om att stoppa efterfrågan. Finns det ingen efterfrågan så finns det ju inte heller någonting att bygga om. Men René, för de som inte har följt med just det som händer i Köpenhamn så är det ju så att det finns just nu en stark lobby för att legalisera haschet. För att slippa de här kriminella gängens aktiviteter och uppgörelser som ju rör sig mycket om själva haschmarknaden. Men eh, det, det skulle inte funka tror du? Nej, det fun funkar inte alls. Det är helt omöjligt. Därför att om en stat ska eh, legalisera en drog, i detta fall hashtag, då måste man i alla fall ha riktlinjer. Man kan inte sälja till åtta åringar, tolv åringar. Eh, det måste ha en viss styrka. Man kan inte köpa kilovis etc. Et Så det finns ju bestämmelser som måste eh, sätta. Mm. Och då finns det ju en, en, en marknad kvar och det är oftast den yngre marknaden därför att ingen kan säga det är okej okay att sälja droger till barn. Mm. Och det har vi ju sett i England och eh, där har eh, hela den här hash har blivit väldigt aggressiv till dessa ungdomar. Så det har varit en ökning av missbruk. Men även en ökning av 40% av psykiska sjukdomar eh, eh, av hashmisbrukare, Så det är väldigt allvarligt. Så vi anser att det här förslaget är felaktigt att legalisera hash. Men vad, vad ska man göra åt efterfrågan då René? Den finns ju uppenbarligen och är stark i den danska huvudstaden. Många svenskar åker ja. ju dit också och köper hash. Jag gör det. Och uh, inte bara i den danska huvudstaden. Det finns ju även i Sverige. Och jag som bor i Lund. Uh, jag var här i en affär. Och uh, den är tillfälligtvis dansk ägt. Och där hittade jag en te Man kunde köpa med hash-reklam på. Mm. Och jag menar helt enkelt att hela den här... Uh, budskapet att legalisera här ger fel signaler som uh, droghandel hoppar på direkt. Mm. Och det hoppar även över uh, sundet. Jag som är holländska, jag måste säga, hela den här drogindustrin det handlade med en liten take så därför reagerar jag ganska starkt på det. Mm. Ja, du är, är från att... Holland och där för, för har man ju en väldigt liberal inställning till hash så du kanske har sett en hel del där. För jag frågade ja. innan vi slutar René, vad är ditt främsta argument mot hashförsäljningen? Att, uh, att legalisera den? Det arg främsta argument är alltså att Hash är en väldigt skadlig drog och ska man legalisera en illegala drog så är man helt fel. Ute. Och framförallt nu FN har beslutat förra veckan i Wien alltså att bekämpa all form av narkotika, även hash. Så danskarna får helt enkelt vara med i den globala bekämpningen av droger. Okej, tack för det René Besseling ifrån Lund. Tack för att du ringde in p Tack. Hej. Vi får ett mejl här ifrån min kollega ekonomijournalisten Henrik Bojström, som vill få in lite uppgifter angående aktieutdelningen. Han skriver så här. Volvo mer än halverar utdelningen i år från 55 till 2 kronor per aktie. Flera andra stora börsbolag skippar utdelningen helt. Av Volvos 20 största aktieägare finns ingen privatperson. Däremot våra AP-fonder, mängder med pensionskassor och försäkringsbolag. Liten faktauppgift är alltså att Volvo halverar trots allt sin aktieutdelning men den kvarstår till två kronor per aktie. Vi går till Stockholm till Håkan Wikström och säger välkommen till Ring P1. Ja hej, god morgon. God morgon, hej. Du hej. vill också prata om allt detta för att höra? Ja, allt detta, precis. Ja. <laughs> ja. Nej, jag tycker nog att eh, om man sitter i en styrelse, vilket jag har gjort då, i de här så kallade offentliga styrelserna, eh, då kan man inte säga bara att man inte känner till eller man, man inte vet. Har du suttit i styrelse? Ja. Ja, ja men det, det var väl bra då. Kan, ja, men exakt. Kan man, man undrar ju. Jag känner Nej. mig lurad. Jag ja. visste inte. Jag, jag förstod inte vad vi skrev på. Nej, exakt. Va, va, va, va, vad menar man när man säger så? Ja, antingen så flyr man. Alltså att man liksom inte vill erkänna. Men det är klart att om man sitter i en styrelse- Exempelvis i styrelse eller avanuset det är klart ja. man vet. Ja, man tycker ju rimligen som ja, icke ledamot de att, att man ja. borde väl veta vad man sysslar med där. Ja, självklart. Och dessutom om man kommer på de nivåerna. Och jag var ju då chef för eh, TBV en gång i tiden. Ja, tjänstemänens bildningsverksamhet och sånt där. Exakt. Ja, minsann, ja. Men jag har osigint allt där. Ja. Jag visste inte att jag var på nattklubb. Trots att den här lilla dammen satt med nakna bröst sig. Det sa Jan Rusingren. Ja. Ja, ja, precis. Ja. Mm, mm. Och det var, det, var jätte, det var jättejobbigt där. Det är klart att man let. Mm. Men du, det, då, det är klart att man vet säger du och det är väl en känsla som många delar med mm. dig även om, om de som inte har suttit i så samtidigt du, så borde väl Vania lundby vid din, till exempel just veta detta att grundförutsättningen är att man känner till och har ansvar för ja. vad som sägs och görs Självklart. Varför säger hon så här nu då? Jag är ju inte LO med lem Nej det är jag inte. Men jag skulle tycka så här att om jag vore talare eller ja, vad nu är det nej Ja, Men förstår du varför hon säger så här? Är det inte liksom en återvändsgräns för henne att säga att jag, jag känner mig lurad? Jo, hon har, ja, hon har gjort sig själv. Ja, istället för att säga att okej, okay, vi köpte det här, vi tog det här avtalet och ja. Men eller om vi vänder på perspektivet, kan man undanhållas viktig information när man sitter i en styrelse? Ja, det kan man göra. För som vd, vilket jag var. Då behöver man inte berätta allt till styrelsen. Vilket jag alltid gjorde i och för sig. Mm. Visst kan man bli förfört. Mm. Självklart. Mm. Men en duktig styrelse. Eh, ja, vi tar uppifrån och allt det här va? Så då säger man så här. Nej men hallå, vad är det här då? Mm. Så att jag tror så här att om folk visste hur det går till i våra styrelser eller ja. Icke minst de här allmännyttiga styrelserna. Mm. Man kliar varandra på ryggen, skulle jag säga. Och jag har förmånen då att jobba på ganska hög nivå. Och äh, ja. Men du kunde som vd egentligen undanhålla styrelsen saker och ting. Men, men det verkar ju inte så applicerbart i detta fallet för det handlar ju om ett pensionsavtal som styrelsen har godkänt. Ja, så ja, kan det kan ju inte riktigt... Ja, nu ska det ju hur som helst, hur som helst det, efter denna storm ska det ju faktiskt utredas och tydligen gås till botten med vad är det, hur har detta gått till. Så vi vet ju inte allt än kanske. Kanske dyker upp nya fakta i målet här som visar att till exempel Manja lundby faktiskt var lurad. Nej, det tror inte jag du tror inte på det? Nej, nej, nej. Man kan, nej. Det, det låter det, ganska kan... enkelt när du säger det är, liksom, det är så här att man, man vet. Man vet. Och eh, ja, självklart. Och du har precis <coughs> med, samma sak med Björn Man vet att han gjorde sig ju så. Men man sa ingenting i offentligheten för att man vill inte... Bli, och jag är helt övertygad att hon har vetat om... Att det här avtalet har naturligtvis ja, skrivits självklart. Mm. Det var väl en del som skyddade Björn Rosengren då. Tror du att det är lika många som rycker ut för att skydda Vanja Lundby vedin? <laughs> ja, jag tror faktiskt att det är väldigt många som skyddar. Ja, mm. det tror jag. Och mm. <clears throat> jag hade förmånen och för att leva i det livet en period i mitt liv. Och eh, fick se hur de ja, hur de skyddar varandra. Ja. Mm. Och, och det där har inte ändrats sig? Huvetyga. Mm. Det där har inte ändrat sig. Nej, nej. En del säger ju att det ska hjälpa att det kommer in kvinnor i styrelserna. Man eller Lundbevenina är kvinna. Ja, och det, det tror jag är jättebra. Att det kommer in mer kvinnor i styrelserna. Jättebra. Men om man är uppfostrad i rörelsen, om man säger så, mm. så, så skyddar man varandra. Man kan inte åka till Sydamerika och titta på skolor för 500 000 spänn som lärarförbundet gjorde då. Eller vad nu är det va? Mm. Alltså jag tror att men jag tror definitivt att det är bra med flera kvinnor i styrelserna. De, ni, ni kan sätta ner foten och säga så här, ja visst, vad är det här då? Ja så. det återstår väl att säga. Den här kvinnan säger i alla fall att hon inte visste att hon kände sig lurad. Och, ah. och, men det lär säkert komma upp fler fakta på bordet här. Det är en spännande trillar detta. Ja. Ja. Vi tackar för att... Vi får väl se vad det slutar. Vi tackar dig, Håkan kan Wikström för att du ringde ring och bidrog på ditt sätt. Okej. Tack ska du ha. Hej. Hej, hej, hej, Vi går till Lilla Lamhult och säger god morgon och välkommen till Alice Johansson. Ja, god morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Hur har ni det i Lamhult idag? Jo, tack, det är ganska så bra. Ja, vad fint. Då du... läser tidningen och lyssnar på radio och tv så. Ja, man De mörknade. Förlåt? de mörknar det kanske. Ja, igen. jag tycker det är så mycket som är fel. förhöra höra. Eh, ja, att en del anses vara värda så väldigt mycket. Men de kan ju faktiskt inte någonting. Vanja Lundby-Vedin, för den delen har jag aldrig litat på henne. Nej, men det är ja, för det för jag dig. svårt men... att tro och lita på henne. När, när det nu är som det är vad, vad, vad är, vad är nästa steg här tycker du? Nu är mm. debatten igång och vad... Ja. Ja, hon ska ju inte sitta kvar. För summan och kudkademumman är ju att hon har inte kunnat, hon har inte kunskap att läsa sådana avtal. Men det gäller ju flera stycken i styrelsen nu. Urban Bäckström har tydligen ja. inte heller kunnat. Nej, men han är ju på den andra sidan så han kanske kommer och säger det på ett annat sätt. Men i samma styrelse? Ja, ja. Vad ska folket göra då? ja. Vad ska folket göra? Jag till exempel sen läser man ju om Margot Wallström som får såna miljoner i pension efter 65. Mm. Vi har lite tid på oss nu Alice och ja, jag försöker ja, komma jag till... Det jag Jag och vänta så länge. Hon <laughs> får så många miljoner. Men vi andra pensionärer som har arbetat och försökt oss själva. Vi får ju sänkt pension nu så det är bara dåna om det. Mm. Ja, och varför, varför ska Ovanja vid din Hon får ju också en pension så det liknar ingenting. Där får vi sätta punkt, där får vi sätta punkt Alice, för nu är det ja, slut ja, om fem sekunder. Ja, hon är och de går ner i skolan. Tack! Du måste då ha lärt dig det är. är slut för idag och vi säger tack och hej till Alice Johansson. Hej, det är Kristina Lund.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 Muntre Lämminkäinens mamma gick där hemma full av oro. Lyssna på Kallevallan när Begitta Ulfsson läser. Idag näst sista avsnittet. Var kan Lämminkäinen vara? Var har Kauko tagit vägen då han inte är tillbaka än från resan ut i världen? Kallevallan i radioföljotången tisdag 11:35 p.m.